Greba hitzak, itzorok bezala, ez du oiertzun bera egiten bataren edo bestearen haoan. Badira langilean greba gehien zilegitasuna galdezkatzen dutenak. Eta bagira, eskubide kolektibuen aldeko borroken duintasuna gure egiten dugunak. Industriako trenbideetako edo zaintzaren argloko langileek gorpuzten duten igan greba hitza erretreten erreformaren aurkakoek edo martxoaren sortzikoek eman izan diote zentzua. Oroar, ne gutik lotzen du, Bohoka moldae hau kirol profesionalarekin. Diaz, hilabeteko greba egintzutean egouskarriko baiko enpresako pilotariek, kanporaturikok iden itzulera eta alan baldintza hobeak erdi esteko. Duela guti, Partida bat jokatzeari uko egin zioten baionako ASB ejugbi taldeko neskek. Profesionalizatzera egiteko paladarik eman etzaien auriek. Usu, karikaturak egiten astengiderarik, matxismoaren gotorlekutzat jotzen dugu ejugbia. Ura praktikatzen duten mutil saldoen jokabilea jahiz jo airia osatzeak sortzen ditu botereajemanak eta bozizkeria. Ejukbia bera ez da beste kirol batzuk beu matxistagoa. Izoz mendiaren puntariso egitearen sentipena dut azkenean gai honetan, Sakoneko gaiei ez heltzearena. Interpelazio bat baita ASSBko ejubilariek okziiniako telosan utzitako zelaerdi hutsa. Interpelazio bat, besteak beste, Abihon taldea bere uge pipita bailitzan begiratzen duen baionako etxeari, Ekonomikoki ahtoski begiratu ere. Itxusi haumenda diruaz mintzatzea, bada sarkaitezen ustartzean. Irabete sariak baino gehiago, entrenatzeko instalazio egokiak eta ejugbilari gaztean formakuntzarako bariabideak dira aipagai ASB-ko aldageletan. Ez da initzeskatzea, Ez da? Bohtizkeria simbolikoa da emazteen kirora galgatu eta ikusizin bilakatzea. Nola instituzioentzat zat alaprentxaren zat, elite mailan ez, bigarhen mailan nio duten eska hauek. Eugbi eskolan entxegoak egiten hasten dira mutikoen artean, biziki gutxi iritsiko dira kiroretik bizitzera. Neskak orengoz, antxu bat erez. ASB-ko nesken keinu unek kilol zaleak giren egitajak ere interpretatzen gaitu. Ahitortuko dut, bai honan biziaren enaizela bihestean behin jandozera joaten den zalea mojatu oietako bat. Ahatik, atletiken partiduei, lauteriko txabelketari edo frantziako tujari bea egon izan naiz, oren luzetan. Eta guk zer, guk, asb nesken jokabidea txalutzen dugu teorian. Baina, zenbatek dugu leire ora begia Irene Paredes edo maritsu Zetean emaitzen begi?